Adierazten hori, herriko hainbat eragile partio politiko bai zinekatu, bai m, pertsona partikularra, baino bakoitza bere esparruan aski zanguratsua dena, hori e, luzatu zaie eta a, adostasun aski zabala lortu izan da, berreunda berrogei zinadura inguruko, eta e, zinatzeiok bilduko gara, atorren larumatean, em, goizuko hamaik atarditan, Oiasu Museoan, eta hama bitan, prentxaurrean, irakurriko da, ba, irundar guzioiek, eragitzaren eskubidearen alde, ze apostua egiten dugun. Hori, em, bat egiten dugu, denboran, E, igandean, Euskal hainbat hanbat e, eskualdetan eta herritan, e, adielazten nagusi bat izanen da, eta hori da, haute jarriko dira eta jendeak e, etorkizun politikoaren inguruko, e, iritzia emango modu. Horregatik nahi izan dugu, e, e, denboran, koinzidentia izan, bot, agurea aldarun batean izanen da, eta beste herritakoa igandean. Eta horretzaz aparte, horrengo amadian, eta nearen amadian eskuen egunak mm, antolatu dugu, baina hori eskualde mailan. Ondarribia, irun eta endaia. Eta oso ekitaldi importantia prestatzen ari gara, ilusio handiarekin, eta gure uste, jendea unix bilduko zaigu, ze... Gure inguruan jendea dordorrian, eta nahi gaitzu esplikatuko dizutisko bat zertan den gure gitaraua. Bueno, bada ekainaren amadiko eskuaren eguna, goiziko amarretan, hasiko gara ondarri eta endaian. Onda rian, butroi paseoloko ko, e, amaieran, horre amarretan diluko dira, eta endaian berriz, E, eskigoiko parkinatik abiatuko da, e, sokoburuko parkinatik baitare amarrekan. Beraz bi martsa izango dira eta e, e, e, e, am, e, ondarbitik abiatuko dena amuten e, amaiketan e, e, pasako da eta hortikan jendia Gehituko zaio, amaikak eta laurdenetan mendeluko erroton eta amadi tarako zabaltzaen parantzan. Endaiatik abiatutako aberriz, endaiako udalet, eh, esan dudan bezala, amarretan... Eh, Espikoiko parkinetik ariatuko gara, endaiako udaletxean amaika laurren gutxitan izanen gara, Santiago Subian amaika eta laurrenetan, e, irungo itarale ibilbidean paitegietan ama biak gutxitan, eta zabaltzea emparen zan ama bitan. Beraz, bi martxak batekin godu te ama bitan e, zabaltzea emparen zan orriz elkainera landetxa usotik ere beste marcha bat aterako da amaiketan gehituko saio oraindaiaetik datorren martxari, eta itsasoko marchare egin da, eta bertan ba trainera piragoak eta beste modutan zera, e, itsasotik eta e, txinguditik barna e, eta gero am, da, e, Gazteentzako ere, e, leialdi berezi bat egina dago, amaiketan, Santiago Zogion, e, bilduko dira gazteak e, martxetan. Eta ama biter ba, ekitaldi haundi bat, prestatu da prestatuta dago, sadalzan badantzan, eta horretan, altet zontzi erraldoi bat eragiko da, argazkiak aterako dira, Eta eh, gure eskudagoko abestiak abestuko dira, hainbalkoro eh, gonen dira hori abesten, eta, eta oso eh, ekitaldi bizia, alaia, parte eta umerotxua eta alaitxua nahi dugu.